تیس الون کانل انفال تپوس کئتان اے محبوب دا خلق په بارد غنیمتونو کې قلل الانفال ورتوای غنیمتونا لله خاص دا الله لپاره دی ور رسول او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلم لپاره فتق الله نو الله نو یریږي او اصلیحو او درست کئ ذات بینکم هغه حالات په خپل منځ کې خپل منځکې دصللا د اتفاق اتحاد کوشش شش کوئ اتوی الله ورسسو له تا بداری کوی دله او د پې غمبر د الله ان ق تم ممنین ک چری تاسو ممنان ان ملمومنونله نه ب شکه ممنان کسانې اضازو کېر الله کله چې راات کی شي الله زت د الله د توحید او د الله د جنت او د جهنم او د عذابونو ذکر کوله شي وجلت قلوبهم نو پयर شي زونه د دوی و اذات الیت علیهم او کله چلوستې شي په دی باندې آیاتو د الله زادتهم ایمانا نزیاتې دوی لره ایمان وعلى ربهم يتوکلون او پرف خپل باندې د ای توکل بروسه او اعتماد کوي الذین <اللزين> آمنوا و تصادقوا و یقمون الصلاۃ و یف پابندی کوي په پا موږ و مم ما رزقناهم او هغه څونه چې موږ دوی ته رزق ورکړو دوی یې مصرفوي نه الله لاره کې لګوي غنا یکه دغه صفاتونه والهه المؤمنون حقا هم دوی د مؤمنان پرشتیا لهم دیره پار درجات درجی ویند ربهم پنځ ضرب د دو دوی و مغفرتون وَرِزْقٌ كَرِيمٌ او رزق به عزتمن کما اخْرَجَكَ رَبُّکَ لکه څنګه چړېستې او تعالو رستہ مم بیت کده کورستان ای محبوب بل حق د پاره د حق سرګندې دو وَإِنَّ فَرِيقًا يَكِنَنِي وَدَّ لَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دمو منان لکارِهُون خام خا دی لبد ګړن کې او په اعتبار د دا طبيعت دابت ګړلې په د طبيعت ارسل جهاد لذيذ نو طبعا خبوج راضی کنا لیکن طبیعی بوج دیمان سره منافق نه دیو جذاب ور سره لګوی وان فريقا یقینا یوا دل من المؤمنین د مومنا نونه لکارہون خام خابت ګنونکو طبعا دله حد جنگ حال الله ذکر کئ یجادلونک فی الحق دای جګړی کئ تاسو را په حق کے بعد اما پس داینه تبینہ چې دا حق سر ګن شویلې ان معو سا کو ل الموت تاب في تا بهګنی چې د راښکېشفل مرکته هم زرو نودیکتل و یادو کوم الله کله چېوا دکړی ته او سره الله احد توفتې د یو د دوه وډلو دا قافمو په دشمن قوت معوي ان ها چې یقین دغه لکوم تاسو دپاره ده تودونونه تاسو خوهګړ له چکه خاونده د غیر اصلي هي تقول لكم شتاء سو پارا تاسو چې دا قافله مونږه پاره شي اصل هم سره نیشتو تیار مال له سوا به لوي وي يريد الله الله راضى لعليهم حق الحق چې ثابت کی حق به کلماتي بخبل وادو بان وي ويقطع او کټ کی پری کی دابر الكافرين جرد کافرو ليحق الحق دید پارا چھ ثابت و مضبوط شی حق و یبتل الباطل آو ختم شی باطل باطل شی باطل یعنی ختم شی ولو کرح المجرمون اگر کبد لگی دا پا مجرمانو باندی استستغیسو نربکم کلچ فریاد کولو تاسخ پل ربتا فستجاب لکم نستاسو فریاد قبول کرو اور رب العالمین ویلیو انی ممدکم بیشک ذمہادت کوم تاسو سره به الف من الملائکتی پيوزرو سره د فرشتو نه مردیین چرازی بده یوبل پسې و ما جعل الله لوګ مکرر کړي الادهین دار الہ بشرا مگر زیره خوشخبری ولتطم ان به قلوبکم او د دې لپاره چې اطمینان حاصل شي په دې باندې ستا ومن نصر الا من عند الله ن د مدد خح او غلبه الله من نو الله مګه د طرف ده الله نام غلبه او فحله الله لاس کېده او د انسان طببییت داې چې ډیروي نو له خوشحاله او که کمي نو بیاله خفکان میلاوي ان الله ب شکار الله عزیزون مغاالب د حقیم او حکمت دی د ی غ شي کو من نوسه کله چې پټکړی تاسوړ الله پهغه جوټی د خوبه امانتن چې دا امنو منه دا الله دې طرفنا وینزل علی کوم رالی غلیو پتا آسمانه منه سماي دبر طرفنا مانوب او به باران رولې غلو ليو توهرکم به دې دې پارا چې پاک کی تاسو به په دیو وبانه وې وې او دېبان کوم مووزي د تاسو نارځ شیطانې انې وسوسې شیطان وليربت علی قلوبکم او دې د پاره چې مضبوطوال راولې تاسو په ځرنوبانني ويصبت بهل اقدام او مضبوط کی په دې سره قدمونه ان ربک کله چې حکم کړو ستارب ال الملائکه فرشتو تا ورته ویلی انما یعنی مؤمنانو ته وایي معنا د دې څه یعنی قولو انی ماکم لار شای ممنانو توای چی اکینان ماکم زد تاسو سرم ماکم کنان فرشتو لئی تاسو سرم انی اکینان زچی ماکم ایوہی رب و قیاد کاغوخ چی وحی کڑ حکم کڑ استارا بل الملائکت فرشتو تا وی لار او اوائی ممنانو تا انی ماکم چی اکینان زد تاسو سرم ممنانو پهسبې الَّذِينَ آمَنُوا ناممنو نو مضوط کوئ تاسوه کسان چای ممنان ديقیې سر دی چ به غورونفی قلوله دی نه کفرو فونو د کسانو کې چې کافر دي او روباه فَاضْرِبُونَهَا عَلَيْهِمْ فَوْقَ الْعَنَاقِ د پاسه د سټونو یعنی پسرونو وهای وضرب منہم کُلَّ بَنَان او حی دیناکُلَّ بَنَان هر یو جوړ د بدن هر جوړ جوړ تی وهای چې کوم ځای کې جوړ و وضرب منہم کُلَّ بَنَان او باندی د کُلَّ بَنَان معنی کوي وهای دیناکُلَّ بَنَان ټول بدن کوم ځای مو پکې خوښ ذالک دا بنم پدې سبب باندې شاق الله او رسوله چدای مخالفت کړو د الله او د پیغمبر د الله و من شاقق الله او رسوله هرغه چا چې مخالفت وکړي د الله او د پیغمبر د الله ف ان الله شدید العقاب بشک الله ډیر سخت جزا وباله ذالکم ذالکم <تصفح> یعنی قولوا ذالکم ورته وای ذالکم دارنگی بیئی تاسوم فزوقو نوسا قیدی عذاب لرا وانا لِلکافرین عذاب النهار او یکیناً دا پار د کافران وعذاب دا اور بی یا ایوها اللذین آمنو اے ایمان والو اذا لقیتم اللذین کفرو کلچ ملاو شیطاس دا آکسانو سرچ کافر دی زحفا زحفا ما نسوا جتلون کی ای تاسو د پار د جنگ دیوی زحفن اصل کې د خړپوس او غتلول وای او جنگ لم چې کله سره ورزنه شي په دونه ورزي په کلاړه کلاړه ورزي زحفن په داسه حال کې چور تلون کی ای د پار د جنگ دیوی پلاتو الوهمل ادوار نمال وای دی کافران او تشاګانی و مې ولهم او چا چې واړو لدوی تا یوم اذن پدغرزبانی یوم اذنی یعنی په د غرض یعنی په دغه وخت کې دبرهو شاخ پلا الا متحرفل لقتال مگر دا چې د ميلان كون کې وی جنگ تا او متحيزن یادرا یو زکی ګی لا افیتن دا خپل ډله سره کافرو کې اوسه قتل کو واپس ډله لړات د دې دو سوراتونو نه علاوہ کدا بوز دلی پنیته کافر تشاک او او تختیدو فقد با انو مشکد را واپس شو بغضب من الله په غضب سره د الله تر اف نه و ما واه جهنم او زه داسې مسلمان بجهنم جهنم وي چې کافر ته شا کا و بیس المسير او ډېر بد زيد ورته لولې دا جهنم ځکه میدان د جنگ نه د کافر نتیخ تکول دا ګناه کبیره فلم تقتلهم متاصن قتلوا نو قتل کې تاسو دی په میدان د بدر کې ولكن الله قتلهم الله قتل کړو دوی الله پتاسمه سلط کړو او غالب کړی وي ومارمه تعويشت نو کړی تا درمه ته قتل چويشتل لوکل ولكن الله رمى ولكن الله چويشتري کړو يوتون خاوري کافرو طرف تورويشتي الله واي دا ما رسولي وليبل يل مؤمنين اودې د پاره چې امتحان را ولي په من هو دغطل طرف نہ بلا ان حسن امتحان خاستا ان الله سمین علیم یقینا الله دې غوریدن کې او په ها ذالکم دې ذالکم کې اشاره ودي بلای حسن تا ذالکم دا امتحان ذالکم دا رنګي تاسو الله را ولي وان الله یقینا الله رب عزت موهنو کې کمو زوره کون کې دې مې کارو فریب د کافرانو لپاره ان تستفتیه فقد جاءکم الفتح ان تستفتیه یو مانه خدا کافر چې کلم مکین را وته نیویو چې الله هغه کافر د خانه کابی د غلافو سر رازون شې وسي وي الله همن نصر علل جندین واهدل فئتن واکرم الحزبین وی الله ته مدد تو کی دا غډه غره ډلو او چې تا لډه عزت هول الله ان ہو کچره تاسو فتو غواړي فیصله غواړي فقط جاکم الفتو نو بشکر علتا صلی الله علیه کافر وی الله زمغو زئی پمز کی فیصله او الله فیصله رااله د بدر په میدان کې لئی مردار شل ان تستفتیه کچره غواړي تاسو فیصله فقط جاکم الفتو نو بیش کرالا تاسو لفی صلا و ان تنتهو او کچری تاسو منی کی گئی ده مقابلی ده پیغمبرنا او ده مرگو داغنا و خیر لکم نو دا دیره غورا د تاسو ده پارا و ان تعودو کچری تاسو واپس کی گئی مقابلی ده ما پیغمبر تا نعود نو منگا بیا واپس کی گئی سزا در کولتا ولن تغنی عنکم چری بم دفنو کی تاسو نفیتکم دلستاسو شین ذربر وَلَوْ كَسُرَتْ أَغْرَكَ الدَّأْدُ لَدَيْرِي وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَيَقِينًا اللَّهُ مَرغَرِ دَ الْمُؤْمِنَانُه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله تاویدارو کید الله او پیغمبر دا الله ولا أتولوا عنه ما ولید تاویدارا الله او پیغمبر دا الله نا او حال قرآن أو قرآن کی ویلی دا د چې تاسوقرران اوورئ او قرآې الله ویللی چې زما د محبوب تابیداري واجه بړ مخارفتې حرام دی ولا تتكونو مکېږ کل ل نه پهشان ده کسانوله تکوو مکې غ کل لنه پهشان ک دا کسانو قالو چې ویللی وغې سمعانه واورې دلمونږ وهم لا اسمون او دای بهکه خبره قبلوله ناممونږه قبوله کاو قبلو ل نه <تصح> ان شر الدواب یقی نن بدتر د زنده سرونه بدتر د مخلو کاتونونه او عډ الله پهنیظ الله یعنی د الله په حکمو د الله پهفیصللی کې او سنو هغه کانړ دي ال بک مګونګان دي الله دی نهها کسان لایا کون چېډی د سوچافکر نه کار نه اخلی په باارت کې۔ دا حق نه کارن دي دا حق نه غونګيان دي دا د الله پریس بدتر مخلوق دي ولو علم الله فيهم خيرا قال لا لیدی پدوی کې خیرن سخير سقبول له اسلام ولو علم الله فيهم خيرا که چیرې معلوم وي الله ته پدوی کې سخیر سقبول له اسلام لا اسمعهم نو خامخا دېره به اورولې وې پاغا اورول د قبل له صراف ولو اسمعهم الله دو لا رولو حالت د د ن دوي کېله توللو نوخام مخادي باړی د ل هم اوریزون او دی به مخړون کې د الله د دینو د کتابنا یا حلله دینا منو معاللو اس تجیبو لله قبللووایو کې د حکو ډالله اوې رسول او د حمنو د پېغمبر دعا کوم کله چرا بلی تاسو لما یحی حغا عقائد او اعمال او تا یحیکم چې جنګیتا سو پاږی باندې لما یحیکم نو د امای بارتو دا قائدو د اعمالو د جهادنا لما هغه جهاد تا لما هغه قائد او تا هغه اعمال او تا یحیکم چې جنګیتا سو پاږی باندې پس یقیدې سړې د شرک د کفر دا قیدینې جونديش په اعمالو سړې جونډی کی جهاد او شهید ژوندون ملاوی و علمو الله یکنن الله لما یحیکم نو مراد اغا قائد او اعمال او جهاد دی او باز علماء ویلي دینه مراد شهادت دی لما هغهسته مرابلی یحیکم چې ژوند کیتا سپاغه باندې یا لمه عبارتو د قراننا یعنی <تصفح> قبول الو قائد الله او پیغمبر د الله عزاد قال رب لی تاسو لمه یوهی کوم چې دې قران فزر یی تاسو جنن کی یا علم یوهی کوم مراد جنت ته یا علماء ویلی لمه یوهی مراد یا علوم دینیه دې چې کالا ربلی تاسو لمه یوهی کوم تاسو پاغه باندې زکه جہل دا مرغ حقیقی کنا اټول مقصد نو ماراګانی تفسیر روحمانی ذکر کړی وعلموا فحشي ان الله يقينن الله يحول بين المرء وقلبه حائل کیږي پردکی پمند سړیو د ځړو د دکی حائل کی پمند سړیو د سړد دکی د دې څخه مقصد یاندا خپل فرصت دایو غنیمتو غنای او کله چې یو کار ته را غښی شي دګنا نه منیکل شي نوفاوری و کوي ځکه بعضې او کې د انسان د را دی په منځ کې قض الله حیل جوړشي پوشي په خبره داوه والمو پوهشي ان الله کې نن الله یا حو ب ن مري وقلې پمند ک په من د سړیو دزلودن نه کې یو مع دا مضوع لمړ کې بیا غ سر یاد الله حیل کی پمن د سړیو د ځل د دکی د تمنا لري د وګ ژوندون الان کی عمر ختم وینر سخار سره ملاوي غیر اراده او تمنا ولا خار سره ملاوي وانه یقینا شانده الیه توشرون دغ الله ته وتا سو جمع کول شي دغ الله ته وتا جمع کړي شي یا یو مقصد دې دامو وعلمو پو شی ان الله یحو بین یقیناً اللہ حائل کی پمند سڑیو دزرد دکہ یعنی اللہ دیر نس دے دے وئی دے یاد مانہ بداسی سی جنہن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ انسان تو مریدر گونم ذات نذیرے وانہ وہ یقیناً شان دار الیہ تو شرون دگ اللہ تبتہ سو جمکڑے شئی وتقو یری فیتن اندا عذابنا لا توص برنل الذينا چې خ مخا هغه به اون رسیگییا ک سانو تهله مو چې ظالمان د من نیکان تاسوونه خاص یواې بلکې پ ک به نکانو بدان ټول رشي وامو پوه شوئ ان الله کن الله رب زد شدید د ل قاب څخه ذااب وال وزرو راات کوئ انتم قللو کله چی تاسوک کې مستظافونه فیل رضی کمزوری گڑ لشی ہوئی پزما کدم کی تخافو نتا صغیر دئی ائی تا تختفکم الناس شدندل بکتاصل خلق فاعاکم اللہ دلم دی نی طییبے کی زیدر کو وایدکم بنصرہی او مضبوطی کئی تاصل تخفل امداد بانی ورزقکم من الطيبات او رزق در کڑے تاصل دفاقونا مراد ت غمال غنیمت تے او ټول هغه سيزونه دي چې الله ورکوړي خپل بندگانو ته لعلکم تشکرون دېد پاره چتا سود الله دې سانا ته شکر ادا یا ایه اللذین امنو ای ایمانوالو لا تخونوا الله ورسول خیانت مکوئ دا الله او پیغمبر دا الله سره تخونو اماناتکم خیانت مکوئ خپل امانتونو کې وان تم تعلمون او تاسو پېږی چې خیانته او لوی جرم نه <coughs> شي موالوم بशستاسو د مالونا لا د کوم لا فنتون የ شوتيان دದ د من ک الله یې الله ند له سرجل جردي يا هينا من اي معال ه ت قلهه چې تاسو الله نو و هو غرر ای لاتا سلف فرقانن فرق پمن د حق او د باطل بدل جدع جدع <تصفح> بدل بدل کی تقوا در کلاش نو حق او باطل بدله جدا جدا یا فرقان یو نور بدر لزونو کی واچای چې تاسو ودا غی په سبب د حق او د باطل پمن کی تمیز کوي و یکفر عنکم سیئاتکم لربک یالله تاسو نو بدایستاسو بدر لماعف کی وَيَغْفِرْ لَكُمْ بَخَلًا بَل لَّوْ كِ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ اللَّهُ وَند مهربانای لوي دي و يم كرو بك اللذینا او کله چ چلول کډوستا کیا کسانو کفروج کافیرو ليثبتو کبي ذا پارا چتاب بن کېودي تړي او يقتلوا کيا قتل ليكو يخرجوا کيا ذا وطن نه وشهړي و يم كرو مکر جوړونو دای چلول جوړونو ستاده قتلول ذا پارا و يم الله او اللہ استاد خلاصی بند بس کولو والله خیر الماکرین اللہ دے بهتر غرہ پا بند بس کونکو کین غرہ دا بند بس کونکونا واللہ خیر الماکرین اللہ دے غرہ دا بند بس کونکونا ویزا تتلا لہم آیاتنا کل چولو استیشی پدویبان آیاتنا زمنگا قالو نوائیدوی قد سمعنا بیشکواری دلمنگا لون شاو کظمنگا خوخ شو ل قلنا مثل هذا نخام خا مونگا بم وایو پ مثل ذی ان ها ذا الا ساتیر لو الین نه دا قران مگر دروغ دی د پخوانو یا خسی دی د پخوانو قالو کلا چویلو د مشرکانو اللهم یا الله ان کانک شری دا پیغمبر یا دا قران هو الحق من عنک داوی حق و رشتی آس تاز طرفنا و منگ مخالفت کهو فا امتر علینا نرور پا منگ بانه جارتا کانی من السماع دا سمان طرفنا اویتنا بیعذاب نلیم یا راولی مونتہ و عذاب دردناک دمرو ارتزان کافر لپا حق اخکار دو وما کان اللہ و ندی اللہ لیعذبهم چی عذاب ور کی دویتوانت فیهم حالان کې اې زمو محبوب ته پدوی کې موجوده دا قانون الهي دی چې نبی په یو قوم کې موجود نو عذاب الهي ناراضي تاسو ګورئ نو قران کې ذکر په یو قوم عذاب دراتو نبی له بيوي وجود د نبي دا, دا په یو قوم باندې د عذاب دراتو نه باندې وي وما كان الله لاونا لی دلل يعذبهم جزاء غور کې دوی ته وان تفيهم اعلان کې ته کې موجوده وما كان الله معذبهم او نذل العذاب ورکه دویتا وهم استغفرون الان کې دوی, دوی بخنه غوړی دا بخنه چا اوسنه بعضه مؤمنان په ماکه معزما کې له هجرت نه پاتې وایي بخنه غوښته نو د مؤمن د جرأت د فریاد او استغفار د وجه نه په کافرو مزاب ناراضه یا بعضه علماو لیکلي کافر کې استغفار وایي نو آخرت بارا کې درې استفاده نور کوي ایمان نشتا خو دنیا کې په عذاب الهي راځي وما كان الله معذبهم او نه دی الله عذاب ورکون کې دوی تا او هم او حالان کې دای بخنو غاړي وما لهم سديدا ل الله يعذبهم دا جزاب بنور کوي دوی تا الله او هم يسدون الحرام او د خلک باندې دا جمعات عزت مننه وما كانوا یا خدا من уров ملا کا نولیاء هاو ندی دهِ مستحق و عالیان دا مسجد حرام <تصفيق> ان اولیاء هاو ندی مستحق و عالیان دا مسجد حرام ملی المتقون <متغل> مگر پر از گاران چی دهLe Lion Haus دا ضمیر مجد حرام تراجیگ یادا <تصفيق> ما نام درستو و ما کانو量 هاو ندی دهِ دوستان دا اللہ مشرک سنگلال لا دوست کی دیشی یناولیا او هو ان دی دوستان د اللہ الا المتقون مگر هغه چیزان د شرک نه بچ کئ ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دنیا پوهیګينا وما کان صلاتهم او نو مجذدی عندل بیت د بیت الله شریف سرا الا مکان مگر شپیلی وتصدیه او تاڑیوال یعنی مسلمانانو چې عبادت کولو کو شپیلی او تاڑیوال ځي د عبادت پدایوانه غډوټکی د عبادت پدایي غډوټکی دا د مشرکانو طریقا د عبادت دنولې چې په پیغمبر قران غډوټکی مسجد غډوټکی وما کان صلاتهم او نو مجذبي عندل بیت د بیت الله شریف سرای الله مکان مگر شپې لیو وتسدي او تاړي هغه هټاړيوال نه په کار لګاځ خلک جلسو کې تاړي علماو لیکي دا مشرکانو طریقا او شریعت هی کی اجازت تم کړن او تاړي والد زنانو کار لکه موسک امام غلط شي کنا نو حدیث کرا دی مختدی چی نارینه نو دی وای سبحان الله پشه خبره او زنانہ ک ولای امام غلط شو نو چون کې دی او عورت ته دا سبحان الله نشی ویله نو حدیث کرا دی دا بداد شي کای اللهس لاس دی بل اللهس لراوا شي امام لوپتو لگیږي ز فکر اد کې غلط شي د الله نبی وي انم تسبيه للرجال والتصفيق للنساء امام که غلط شي نو سبحان الله ول سړو کار نه او دا تاړي وال دازنانو کار نه وما كان صلاه تو من دال بيت الله مقام وتصدييا او دي قوم سر مشابحت بنه کې دا وال نه چا کارو د مشرکانو طريقو مسلمان به مشرکانو سرزان نه مشابهي کوي او یا که شریعت جائز و کڑی د زنانو کارو وما کان صلاتو من دل بیتی اللہ مکاون او نو مزددی دبیت الله شریف صلی الله مکا ان مگر شپیلی و تزدیع او تاڑیوال فزوک العذابنو سکی عذاب بما کن تم تکفرون باغ سبب چوویتاس و کفر کن کی ان اللہین کفرو بشکا کسان چکا فردین یون ف قونه معلهم خرج کوي دیمالونه خپللی صان صبی الله د دیرهپاره چې خلک بند کې دا الله د لانا فون في قوونه زر دی چې دی به خرج کوي دا معونهسممتته کوونه عليهم حسرتن او بیا به شي دا پهزییوانې افسوس سم یغ او بیا دی کمزور یمکی شي والنا کسان کفرو چې کافرې الا جاهن نهی جهنم تبجمک رشی لیمیز اللہ الخبیثہ دید پارچی جدا کی اللہ پلیت من تو یوی د پا کونا وای جلل خبیث او گر زیدا پلیت کی کافران مشرکان دی بعض او الا بعض بعض د قاصد بعض فیرکم هو نراجم کی رجمی فی دی رجمیان تول لرا فیاجلهو فی جهنم نو وی گر گئی په جهنم کی ور وی غر گئی الخاسرون دا کسانم دیدی تاوانیان قل للذین ووایا اے محبوبا کسانو تا کفرو چی کافران نی این تهو کچر منشول دید دیخ پل شرک و کفرنا یغفر لهم بخنب اوکڑیشی دوی تمالا قد صلف چکم مخید دی ظلمنا و گناہنا تیر شویدی و این یعودو کچر دی واپس کیگی پدیخ پل کفر و شرکی فقد مزود سنت الولین بیشک تیرشوی دا تریک دا عذاب دلون بنو وقاتلوهم اللہ وی جہاد کوی دا دی مشرکانو سر حتی لا تکونا فتنة تردی چې پاتی نشی شرک لا تکونا فتنة یا فتنة چې وی چی پاتی نشی یا حضور دا کافر پا مومن باننی فتنة یا مومن دخل دن بارا کی پامنو ویکونا دینوش دین بلنا کلوه للہ تول خاص د الله لپاره فیننت هو کچریمنه شولوی فین الله بهش کال لا بما يعملون بسویر پا وسوانه چری عمل کې لیدون کړي وینت ول لو کچری واوړیدلوی فعل مو پو شی ان الله مولا کوم یقینا الله د دوست تاسو نعم المولا د الله ډېر خدوس ده چا سره شي دوی څوک نه غزا یا کینا ونعم النسیر او دیر خیم دا دیر الله اللہ وعلمو پوحشئ انما غنمتم من شین بے شکاگا چی غنیمت حاصل کئی تاسو من شین دس سیدنا فانا لیللہ خمسہو نیوکنن خاک دا اللہ دا پارا بای پینزم ایسا دے ولی الرسول و دا پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دل او د پارا د خپلو خپلوانو د پیغمبر والیتاما دا پارا دیتیمانانو والمساکینو د پارا د مسکن و ابن السبيل و ضال رح المسافر ان كنتم تجريئتا سامنتم بالله شي مان مروړی په الله باندې و ما انزلنا او په اسماني چې موږ نازل کړو والا اپ دې نه پخپل بندباني يوم الفرقان طا غرز د فیصلې پمن د حق د باطل کی د بدر يوم نند يوم الفرقان يوم تلجمعانی پرز دا مخ مخ کې دوه دو ډلو دو واللہ وانا کل شیء قدیر اللہ پاره شوانه قدرت او طاقت او علیل از ان تم کلا چویتا سو مومنانو بل عدوۃ الدنیا پا کیناری نزدې باندې او دووی او دنیا مان نه نزدې از ان تم کلا چویتا سو چې غن نزدې و مدینه ته یوی او غي یعنی مشرکان بالعدوۃ القصوا طغوا علی باندیو د مدینه نا ورتقو اسفل منکم او کافل الان نتیرا ثمنکم تاسو نا د دریا په خوا خوا کی ولو تواعدتم کجری تاسو دیوبل سره وعده کړی و لختلفتم فی المیعاد لو خامخ تاسو به اختلاف کړو پر نیټه او پر دی کی ولا کی یقوی الله دیوادی الله راجمه کوي ولاکیل یخدی اللہ لیکن دین پارچ فیصلو کہ اللہ امر انداز کار کانہ مفولا چې دیغه کله شوی لیهلک من حلق دین پارچ ہلاک یا سوچ چې هغه ہلاک شوی دی عن بینہ پس دو سرغن دلیلنا عن بینہ پس دا واضح دلیلنا پس دو قیام دی حجتنا لیهلک دین پارچ ہلاک کی من حلقا حلقا حلق هغه چاله چې هغه ہلاک دی عن بینتین یعنی قص دا ظاهر دلیل نہ حجت پہ قائم شوه و یحیا ژوندې کی منحیا هرغه سوق چېغه ژوندې دې پس دا ظاهرې دو, دو دا دلیل لوازہ نہ وان الله یکنن الله لسمیون علیم خامخاورې دن کې او په هره اجری کهم الله او منام کے کله چې خودلی ولاد دوی تعالی رفیما نامه کې په خوف کې قلیلن لگ تا په خوف کافر لګو قتل ولا وراکہم کثیرن کې چرې تعالی دلې دوی دی لراي ولا وراکہم کثیرن کې چرې خو دلې وی دی تعالی ر ډیر ای یری کہم کہ الله کله چ خو دلی ول الله دا کافر فی منامیک کا قلیلن تا په خوف کې لګ ولا وراکہم کثیرن کچر خدلې ویتان رډر ل فشلتم تاسو کې سوسيو بوزدي وراغلي وا ولا تنازتم فیل امر او پجګل شې بو اي تاسو فیل امر پا کارد جهاد کې ولا الله سلم الله د دین تاسو صحیح سالم ساتل ان هو یکنند الله علیم فوره به ذات صدور پرازونو د شنو وایجریکمو او کله چې خو دا کافرانو تاسو ته ازل تقیتم ای یری کوموه مزل تقیتم فی اعینکم قلیلا کله چې دا کافرانو تاسو له کله مل او شوي تاسو ردی سره فی اعینکم پس تر ګو تاسو کې قلیلن لغنتی ویقللکم فی اعینهم او تاسو کم خکار کړي وی پس تر کې اقتدا کی مسلمانانو لخصار کلو مسلمانانو ورته ډیر ښکار کلو او چوب الله مخاموس ليو بل له ذواله کم ښکار ک ل يقضي الله امرن دې پار شي بي سلوكي الله دا کار ک نم فولا چ دې هغه کړی شوي د الله په کې و الله ترجعل او الله تواپس واپس کی دې شی ټول کارونه يا ايها منو امنوا اذا لقيتم فئه کله چې میلاو شي تاسو دا وټلې د کافرو سره فسبتون مضبوط شي ذکر الله کثرا یادو یال الله لر ډېر لر لعلکم تفلیحون د دې چې تاسو کامیاب شئ واعتیع الله ورسوله تاسو دا ریکوید الله او پیغمبر دا الله ولا تنازعو یو بل سره جګړه مکه وي فتفشلوا ورنصوسی بدر کیراشی وتذهب ری حکم او لال بشیاء قوت او طاقت تاسو وصبروا صبروا کای ان الله مع الصابرین یقینا الله امر غره ته صبر ناکوړې ولا تکونو مکی گئی کاللينه پشان لا کسانو خرجوا من دیارهم چایوت یودخل کورون نابت ورن وفخروا تکبر سرام وریء الناس یول پال غتنی دخل کو ويسدونا عن سبیل الله او د پاره د بندولو خلکو د لار د الله نه والله بما يعملون محيط الله تعالی سمانی چ عمل کوي محيطه تا کوم کې عالم نه په هله و ازین لهم الشیطان اعمالهم او کله چې خیس تکلو دی شیطان عملونه دي وقاله ولی شیطان لا غالب علیکم اليوم مشتد سو غالب کی دن کې پتا سبان ننره من الناس خلقنا و انی جارلکم اویش کذین گاوندی استاسو فلم ما ترا اتین شیتانی ارکلش یو جن تیلی دلا دوا ودلو ترات الفتان یو تربل لی دلا وغه ودلو نک سوا ذاقیدہی وا پشو پخلوپن وان نی وقاله یلی انی بریوم منکم اے مشرکان او ز بیزار منتاسنا انی اراز وینم لا کرون چتاسین نی نی ان يخافوا الله عز وجل الله نريكم والله شديد العقاب او الله درس خذاب والذين اي يقول المنافقون الله وكله يي اي يقول المنافقون كل يي المنافقون والذين هاكسان في قلوبهم مرض صدق يظنوا ان مرض غره على دينهم غره على دينهم ویدو کچې شولي دینه مې نه الله دې دین دې و ميه توکل الله هرغه چا چې بر وساو توکل کو په الله باندې په ان الله عزيزن حکيم یقینا الله غالب او حکمت علا ولو ترا کچې وګورې ته اي دي کفرو الذين كفروا کله چوفات چو کول هغه کسان مرچ کافرانو الملائكه فرشتو د بدر کو میدان يا وفات کوي تر قیامت ته پوری یادریبون وجوههم لو واحد الملائکه وجوههم مخند کافروا وادبارهم شاگان ردی پر مخمخوی پدیشاش ای وای اور توی ذوقو وذوقو سکی عذاب الحریق عذاب سوزون کے اللہ منتقاہرا کی اور توی ذالکہ داوالو تکولو دا عذاب دما سبب دهاغه اعمالو قدمت ایدیکم چلوان دیلی دیلی لاسونس کاسو ون الله کنن الل ل سې زله من نه د خاون د زلم لل العیت ک بګامو خپلوباندي قذا بیاله فرراونه حال ددي موجود کافرو وخ... فشان د لقوم د فرعون وال الذي نااد من قبلهم چې مک دونو کافرو الله ان کاری کړلو ډله دتونونه نی ویلو او ویلر الله په سبب د جرمونو دا وی ان الله قوین بیشک الله تعالی طاقتوالا شدید الوقع او سغذاب والل ذلک عذاب د عذاب او د انتقام بان الله په دې سبب چې بیشک الله لم یک مغیرا ند بدلون کې نعمت نیو نه متلرا انعمها چې کړي دا نعمت لا قوم په قوم باندې هتا یو غیری ارہی چې کی بدل کیږي ما به انفسهم ان نه مچې په نفسونو دې دناکار اعمالو د وجنا د نعمتنا قدري نا او ناشکريو وان الله سميع عليم او کينن الله دې ورې دونکو په ها کذاب ال فرعون تکرار د تاکید د پاره کذاب ال فرعون حالږي یعنی دابهم کذاب ال فرعون حالې موجوده کافرو په شان د حال قوم فرعون نه والذين اودعك كانوا من قبلهم جنح كيدين وكذبوا بآيات ربهم ده دروغ او نسبت نکړي آیاتي نو د خپل رب تام فاهلكناهم هلاكهم من ذنوبهم فسبب دي د گناهونو دي وی و اغرقنا على فرعون اغرقلو من قوم مصران وكلنا لاطول كانوا ظالمين ان شر رب ابي یکیناً بتر د زندہ سرنا عند اللہ پنیز دا اللہ یعنی په حکم دا اللہ پا فیصلے دا اللہ کے اللذینہا کسان نی کفرو چے کافر دی فهم لائیو منون دے ایمان مراری اللذینہا کا عاہت منہم چے تاور سر وعدہ کردہ منہم دے کافرنا سمین قضون عہدہم او بیادئی ماتئی وعدہ پل فی کل مردن فہر خروا دما ته وهم لا یتقون او دیری غینان دان جام دتو کینم یری غین دوا د خلافین فین ما تسقفنهم کچری و دی من د دو ویلا فل حرب پ جنگ فشرد بهم من خلفهم نو یرا و پ دیبان یوا کا شرستو دینین دسه سزا ور کا چغرستو نی دوا د خلافین نو یری لعلهم یذکرون دغه بار چاینه سیحت قبول کی وَمَا تَخَافُنَا وَكَشَرَتِي يَرِي دِي مِن قَوْمٍ لِيَوْ قَوْمٍ نَخِيَانَةً دَخِيَانَتْنَا کِي مار سره وعده کړی ووعده لکا ماتي فَمِنْ ذِلِّهِمْ نَرْتَاؤُ کَدِي لا غَوَادَدِ دَوین ولوا استاد ومن تمام کعهدو پتا سو ادماتا ک نغم نندر شرماتا رَ فَمِنْ ذِلِّهِمْ نَرْتَاؤُ کَدِي لا وَادَدِ دَویَ چ شیتا ادوی پرماتوں دو وا علم کے برابر علا سوا چ شیتا سو پہلم کے برابر اغلتم پتولے جوتا سلب لے گی چ غدر او دو کرانش ان اللہ دے شکان لا ایحبุล خائنین محبت نساتی و خیانت گرو سرا ولا یحسبن الذین خامھا گمان من کے یا کسان چ کافرین سبقو چ دید گنی دال اللہ نخلاشی سبقو د الله ن خللا شي ان هم ک ننددي لای جزون دلهجزه کولی شيعددو لهتییاې کوي دې کاو دپاره مسلمانانو مستپتون هغه چې ستاسو وسطاقوي مِنْ نکو دَوِشْتُو دَغَشُنَا د غشونه یعنی نخویشت ک بات خیلیو د تیارو داسونونه ترهیونهديي چې روي بتاسو پهریوان یاددو والله دشمنانله الله دو و کو دشمنان ستاسوآ خريونه مور دشمنان دي مندونې هم العلاو ددي مووجود دشمنانونه لا تا لونه هم چې تاسوونه پېژه الله پجن غوي دکهقیمت پر پر بجهاد رواني پهماتون في قو منشي هغه چوله ګي تاسو دسیشي في سله الله لا کې یوهفیکوم مپره بدر کېشي تاسو راغې بلي وانتونله تزلممون او تا سره بونه کريشي و جا نهول ستم ک چ د میلاان کوي روغتهاصلحيته فله د محبوب تمرته تم میلانو کا تو کل الله بر وسو کطلهوانې ان هو السميع العليم یقینا ده الله دے ان هو یقینا شاندار هو السميع العليم دا الله دې غوړي دونکو او یریده کچې د اراده ری ان یخدعو چې تاثر وکوي کی فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ دې شک کافیه تعال پار الله ولذي الله ذات اییدک بنصریه چې مضبوط کړو په تختلین د اوبدانی وبالمؤمنین او په ممن نامو باند پهمهجرري نو طسوو نهقوللو و، محبت رووس الله تممن د ضرروو دمومن آنو کې لو انفہ انفہ ک چتا ل ڳړ ماه ما لو دولت خلدي ج کے جميعیان ټول مافه لو تاب محبت نو راستې ته وزو تمن دي زموږ دي کې ولاكن الله الله بينهم لیکن الله محبت راستې تمن دي کې انه عزيز حكيم بیشکره الله غالبه حکمت علا یا ايه النبي اي نبي عليه السلام حسبك الله كافر تر الله ومن تبعك او كافر الله ها چاته تاب دي من المؤمنين دم المؤمنانو نا تسمانه وکوي يا ايها النبي اي نبي عليه السلام حسبك الله كافي به طار الله ومن تبعك او كافي الله هغه چاته چې تابعي استه مومنانو نا يا ايها النبي اي نبي عليه السلام حرب المؤمنين تيزوركم القتال فجهاد في سبيل الله وني ايہکم <سؤال> منکم شرونا 53 پتہ سو کہ ای شرونا شل کسان سوا غرونا صبرناک یغلبو میتین ندید بغالب راضی په 290 ویکم منکم کچلوی پتہ سو کہ میتوں نسل کسان یغلبو مغالب برازی الفا تزرب انی من اللذین لا کاثانونک سروجی کافرین 92 پدی سبب چدا کافر قومن وقوم لے لایف قہون چدی پوری جنا پدینو په حقوانی الآن اوس خفف الله عنكم اسانتیار اوسید الله پتا سو باندې وعلم الله تپتوا ان فيكم ضعفاء چې پتا سو کې کمزوري دا فیکم منكم چېری پتا سو کې نیتن سل کاسان سوادرتم صبرناک يغلبو نيتين لو غالب برازي پتا سو باندې مخيو پلس جنگ اوسيو پدوش و يكن منكم الف چېری پتا سو کې زر کاسان يغلبو نریب غالی برازیل فینی په 249 باذن الله ده الله په حکم د الله په مدد او الله ما اسواویرین الله مرګره صبر ناکو ده ما کان ل لویین ندی درست د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اییکون له هو سلام دا چی شریده د پاره کېدیان حتا یسنفل ارض کردې چې د ډیر قتم کی د کافر په جنکه کې د وی نی دوننه اراده لري تا سوت دنیا د سامان د دنیا واللهريد ال ارا د لريرت والله روعازیزن حقيم الله د غالب حمتعا لولا کتابو من الله د چ غک دا الله د طرفنا سب قچوان ت شو اهل ببر ته فزان ورکي یا بیان نه مخیله یقوم په عمل رانیسینا لمسکم مخام خارسی دلگو تاسو تفیمہ پاو فدیع کی اخص تم چھتاسو اغسط داد دی کے دیانو دی جنگ بدرنا عذاب نزوی مذاب لوی فکلو خرائی ممالاسن غنمتم چھ غنیمت حاصل کردتاسو حلالا تو عبالا الفاق واتق اللہ لاللہ نویر گئی ان اللہ غفور الرحیم یکینا اللہ بخنک و یا ایحان نبی اے نبی علیہ السلام قل لمن ها جاءت في ایدیکم جکلا استاسوگیری من الافراد دی قیدیان او د برابرنا ای علم الله فی قلوبکم خیرن ای علم الله که چره معلومه ی اللہ تاسو پدیزونو کی خیرن خیرن سی ایمان او تصدیق تاسو خو یجمع مومنانو دی ایمان را دمو. قد الله پهلم ک ستاسو دیزنو کې سر خیرويسيمانو تصدوي یو چې کوم دررب چې تاسوته خیررا غوره مما دغه معله او خزم من کوم چې غې شو تاسوونه پطور د فيديد یخ بدر تماف ک والله غفرو وحي الله د بخم کې مهربان ریدو خیانتکه او که د را دلوي سره د خیانت کولو فقد خان الله نو بیشکلی خیانت کلو اللہ صلی من قبل جبین مخی فامکن منهم نو طاقت در کرو تعالی رب پدویبا انی نو تارونی والبیاو طاقت در کی فامکن منهم یعنی اقدرک علیہم قادر کرو یا اللہ تبدویبا انی نو بیاو پی قادر کی واللہ علی من حکیم اللہ دے پوہا و حکمتو ان اللہ بیشکا کسانا منو چم منانی وهاجرو حجرتي کړري وجه هدو جنمالهن اوجهات کوي پپلو مالونوو ننفسو في س الله درله لاه کې وال لنا ککانان اوو اورو اوو چې ځې وررکړی دمههاجرريو لپ مدی نه کېرو والذین آمنوا کثانا منو چیمان ورو ورو لو می هاجروا او ترسه هجرت نه نکړې مال کوم مشیت اوسه نوم نه نانو نو ولایت هند دوستای دی دو نه من شین سره زرا بل حتا یو هاجرو تر دې چې وی کی و مسلمانان مدد غاړي تاسو نه فدینی د دی دین په معاملکه نصرو نو پتا سبانه وی مدد لازم نه لا قوم مگر یو دا قوم په مقابله کې دین کوم چې په موند تاسو کېو دین ومن پمنده وي چې می صاحب مضبوط او دوي له داوه خلاف د دا وادینه کوي والله بما تعملون بصیر الله تعالی چې تاسو ملکویل دین کې وین وللینه ها کفرو چې کافر دي بعضهم اولیاء بعضین بعضی دینه دوستان د بعضی دي الا تفعلوه کچره اون نو کوه کار چې تاسو لپاره مخه یاد کلاغه حکم شو تاسو با امداد کوئی دخبول رو تاکن فتنتن شیب فتنا فی الارد تزماکی و فساد کبیر و فساد لئی تاسو بر ان مسلمانان و مدد مسلمانان نکر نتاکن فتنتن اللہ وی شیب فتنا فی الارد تزماکی و فساد کبیر و فساد لئی کل جماعتن روانی پا درجو بدلی کل ادب مسلمانانو دو والذین نها کسان آورو چیما نړیوله هاجرته کړلې وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد پیدا الله لاره کړې والذین آکسان او چې زه ورکړلې د مهاجرینو تعاون سورو او دای انداده کړلې اولائک همو المؤمنون حقا د مهاجرینان سوار هم دای دی, دی مومنان تمام مهاجرینو انصار بارک الله او اولائک اوسکا پاکی شیغان لٹونا مٹونا کئینا اللہ را اید پارا سا گنجیشن دے پریف لهم ددی محاجرین و دانسوار و دفارا مغفرتن بخندا اللہ و دیگنا هنم آفکئی و کریم او رزق بیزت من یعنی جنت والذین آکسان آمنو چیمان روڑ من بعدو پسد دی محاجرین و دانسوارونا و حاجر و حجرت یا من بعدو پسد دی فتح دمکینا وھا جن ہجرت کرے وجاہد و جہاد کای ماکم تا اسرا فاولایکم منکم ندغ کثانم تا سندی و اولن ارحامه خوندان مختل علی بعضهم بعضین اولاد دیر نذیدی بعضین بعضی تا فی کتاب اللہ با حکم د اللہ کی تو قانون د اللہ کی تو کتاب د اللہ کی ان اللہ بكل شین علیم یقینا <تصفح> الله تعالی او شراہ نه